Poveste strușnică. O poveste norvegiană A fost odată de mult un tată care avea trei feciori Albert, Anatol și Astor Cât au fost ei mici, s-au ocupat singuri de ei, căci mama lor pierise la nașterea ultimului băiat Dar când au mai crescut copiii, i-a lăsat pe fiecare să se ducă unde ori vedea cu ochii Și să-și aleagă ce meserie vor dori le-a dat un termen de trei ani. Și după trei ani, la ziua hotărâtă, cei trei fii împreună cu tatăl lor aveau să se întâlnească în casa părintească și acolo fiecare să spună ce reușise să facă și să învețe în tot acest timp. Plecase răbăieții și nimeni nu mai știu să nimic de ei în tot acest răstimp. După trei ani, se-ntoarseră acasă la tatăl lor, care cum îi văzu și început să întrebe. Oh, Bine-ai venit, feciorul tati Ia spune -mi și mie, tu pe unde-ai cutreierat, ce-ai învățat să faci? Și feciorul mai mare, Albert, se grăbi să-i răspundă E, hey, dragă tată, eu m-am oprit la un cioclitor de lemne Care m-a învățat să fac tot felul de lucruri minunate din orice bucățică de lemn Bravo, bravo, feciorul tati Hai să lucrești cinstit și ai să-ți câștigi pâinea toată viața. Eu, tată, sunt un ochitor neîntrecut. Am stat mult timp la un pădurar și împreună cu el vânam toată ziua. Pe la distanțe nemăsurate, eu nimeream fără greșprada. Tată, eu uh, nici nu știu ce daruri am. Am trăit în inima unei păduri foarte îndepărtate în coliba unui vrăjitor. El m-a învățat... Cum să cunosc graiul păsăresc? Și tot el m-a învățat să cunosc puterea fiecărei ierb din pădure. Cum văd o iarbă, știu dacă e tămăduitoare sau nu. Dacă e dădătoare de viață sau dădătoare de moarte. Mă bucur, mă bucur, fecioritate, că nu degeaba v-am trimis în lume. Acum, cu ce știți voi, și cu ce știu eu, sper să putem trăi liniștiți și fără griji. Dar în timp ce el vorbea, cel mic ieși tiptil, tiptil afară pe ușă. Tocmai se pregătea unul din frață să iasă după el să vadă ce face, când du nas în nas cu Astor, care voia să intre din nou în casă pentru a le destăinui tuturor ce au zis el la o pasăre în zbor. Nu știți voi ce am auzit eu de la pasărea care m-a chemat afară. Ce asta? ce, ce, ce auzit? a destăinuit că regele a dat sfoara în țară cum că fata lui cea mică a fost răpită de un balaur Auzi. și dusă pe nu știu ce stâncă și Auzi. cine i-o va aduce înapoi, va primi de la el 10 saci cu galben și Auzi. mai mult. Dacă va voi, îl va face sfetnicul lui de taină. Ce spuneți mai băieți? N-am putea fi noi trei viteji care să ne încubetăm să-i aducem fata regelui? Păi... Ba da! Eu voi face barca cu care să trecem marea ca să ajungem la stânca iadului. Căci acolo am auzit eu că se află un balaur înfricoșător. Pe semne, el o fi furat fata regelui, Da, da, da, da. Da, da, Ne încumetăm la vitejia asta. De la orice distanță lui Vedeal voi putea ochii cu o mie de săgeți. Vom scăpa de el și vom scăpa și fata de sub vraja lui. Da, da, da. Da, da. da. Tatăl lor îi ascultă pe fiecare în parte și, judecând el că nu l ar strica deloc zece saci cu galbeni, le ură drum bun și îi lăsă să se pregătească de drum. Până a doua zi, barca era gata făcută. Anatol își umplu tolba cu săgeți și își zvârli arcul pe umăr. Astor sări primul în barcă, după el și frații lui, și luându-și rămas bun de la bătrân, o porniră în largă înspre stânca balaurului, cel fioros, din căruia doreau să salveze pe biata copilă. Anatol, care avea cel mai ager ochi dintre ei trei, văzut de la mare distanță stânca, ba chiar zări și fata și pe balaurul care o păzea. Nici una, nici două se apropiară de stâncă, ocolind-o prin spate. Astor, cel mai mic și mai vioi, se furișă pe stâncă și o, -o pe fată de lângă balaurul care dormea. Dar nu se îndepărtară prea mult cu barca pe apă, că balaurul se și trezi și prefăcut într-o pasăre uriașă, zbură spre ei. Tocmai când vroia să se repeadă asupra bărcii, Anatol, ochitorul vestit, îi înfipse săgețile una după alta în trup de-l doborâ imediat în adâncul apei. Fata, mai mai să-și dea duhul de-atâta spaimă, zăcea mai mult moartă decât vie. Scăpați de furia balaurului, cei trei feciori erau îngrijorați de răul fetei, dar o iarbă miraculoasă de-a lui Astor o readuse la viață. Voioși se îndreptară spre casa tatălui lor și împreună cu el, merseră la palatul regelui să-i ducă fata vie și nevătămată. regele îi primi cu toate onorurile, nevenindu-i să-și creadă ochilor când o revăzu pe fată. Se grăbi să dea poruncă de masă mare și totodată fur adus și cei zece saci cu galbeni făgăduiți ca răsplată. Aveau să-i împartă frățește între ei toți Dar întrebarea era Care din ei să primească slujba de sfetnic al regelui? Păi, eu am făcut barca Altfel cum am fi ajuns la stânca iadului? Da, dar eu am răpus balaurul Prefăcut în pasăre uriașe Altfel ne nimicea pe toți da. Tot ce ați grăit voi, frații mei dragi, e adevărat dar dacă eu nu deslușeam graiul păsării care m-a vestit de pățania fetei regelui Și n-aveam la mine iarba de lac să-i tămăduiesc răul stârnit de spaima cea mare prin care trecuse N-am fi știut de nimic Și acum n-am fi avut de ce să ne aflăm aici la palat Regele îi ascultă pe toți neștiind căruia să-i ofere slujba de seamă de la palat Când îl frământa cel mai mult în curcătura în care se afla Tatăl băieților glăsui e... Cred că meritul e al meu, că am făcut oameni adevărați din copiii mei. Datorită mie știu ei ceea ce știu ei azi. Regele împărtăși vorbele bătrânului înțelept și dărui cu dreptate slujba de sfetnic al palatului. Băieții n-au mai avut nimic de adăugat și luând cei zece saci cu galbeni, după ce se spătară regește la masa dată în cinstea lor, plecare care mulțumiți, și nerăbdător să-și împartă răsplata videjiei Ați ascultat povestea năstrușnică, o poveste norvegiană. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, Sorin Gheorghiu, Cristian Iacob, Bogdan Caragea și Georgei Ivașcu.